Oh, oh, groaznică dogoare Și este abia șapte fără 10 minute de dimineață Ce are să fie peste zi? E, ia să pregătim noi registru așa a și apărut un client la ghișeu Să mai așteptă, e abia șapte fără N-am început misia e... Șapte fără două. Șapte fix. Să ridic oblonul. Dumneavoastră ciocăneați așa? Da. Dumneavoastră nu știți că biroul se deschide la șapte? Pa, da. Ridică, domnului că mi-ai prins cât o gilotină. Păi, am, am o afacere de registrat. Zice, doamne, omlul pe ușă, neutru, dacă aveți vreo afacere. Nu, uh, era să mi dai nasul. Hmm. Știi ce teribil, mai luvit. Pardon, dar nu stric eu. Dacă văriți așa, capul. A, nu face nimic. N-aveți un scaun? Poftiți mm, Teribil sunt de obost Mă rog, dacă nu vă supărați Aveți apă? Da E rece? Potrivită N nu îi puneți gheață? Ba da Așa Îi puneți gheață? Firește E flir, e, flir, e ăsta e flir. Da, avem filtrul Mă, Dacă nu te superi, te i ruga pentru un pahar cu apă. Teribil, medesete. Aprodi, un pahar cu apă. Ați zis că aveți o afacere. Da, am o afacere. Aici, la noi? Da, la dumneavoastră. O afacere. Pe semne că acum s-a dus să o scoată din puț Cum s-o scoată din puț A, Apa Că văz că nu prea are amicul de gând să vie Uite-l Dacă nu A... te A... superi A... Mai dai unul? S-a dus dracului. Am pierdut. -o. Ce? Ce de ce e vorba? Am pierdut-o. A fost o petiție. Nu, frate, Batista. <truci> uh, Monșer, te super dacă te-ai să-mi dai Batista din Italia. mai un moment. Uh, e pe birou. Ce faci? Ce faci? Și dumneata dușești ca mine. E unde Tocmai mi-o dat și mie. Uh, un moment. Ah, ah. E Ce odă e? Poftiți! Merci! Dacă nu te suferi. E jos, sunt partea cealaltă a biroului. Ce? Batista, lasați-o eu. Merci! Domnule! Zici că ai venit cu o afacere, mă rog, noi nu avem timp aici să suntem de vorbă, Noi ne plătește statul, leapă să lucrăm, mă rog, ce afacere? Stai că spun. E cald al dracului. Uh, Poți să sun? Destul, domnule, ce poftești? Dacă nu te superi, încă un pahar, ne sete al dracului. Azi noapte am umblat fătă cu niște prieteni, nici n-am dormit, știi?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 Pensie. Domnule, aici este regia monopolurilor, aici nu se primesc petiții pentru pensii. dute la pensii, acolo se primesc petiții pentru pensii. A, așa... Da. la pensii care va să zică... Vine Uite ce e drăguță, Dacă nu te supere Te-aș mai ruga Pentru un pahar cu apă Acuși uh. Așa Care va să zică La pensii Apa la domnul De la afară Mersi, eh, mă duc, așa care va se zică la pensii care va se zică.